І тепер козаки і козачки, почувши, що хтось звідки лязь надходить, загомоніли. Безголов'я, ніхто нами не пілкується, ворог нас як рибу всак, Загорне і ніхто навіть пальцем не кивне. Тоді любить і сват, коли добре мається брат, А коли бідний, то забуде брат рідний. Забігали в нас ласки, як були в добрі, а тепер промишляйте самі. Воно так, не мені губ, як солодкі, а як гіркі, Солодкі, я собі сам оближу. Треба це гетьманові сказати. Що з того, що він хорей? Нехай щось робить, хай радить, хай наказного гетьмана на своє місце не становить. Сказати йому це, негайно сказати, бо пропаде. І перли до гетьманського намету. Мручкові люди заступили дорогу. Мручко спиняв. Чи ви подріли, чи зроду розуму не мали? Хочете ясно вельможного на совісті мати? кожному життя миле, то ми маємо ним турбуватися, а він нами ні. Добре, дядько, то і про Бога забув. Старшина забула про народ. До обід ложка, а по обіді що? Вони все так, як Потапа, сокиру давав, а врятують, то і топорище шкодує. Мручко скипів. Ви тільки на язик кріпкі, а розумом кепські. Розходіться, бо вас ще й розуму провчу. Надбіг Гордієнко і до своїх запорожців У Удвійку якось заспокоїли людей, кубками розходилися і гоготіли. «От тобі, батько, народ!» – нарікав Гордієнко. «Десь шведи, як люди, а ми толпа?» Збоку Горленко зіркав на них. «Це не його млин вода!» – заважив Гордієнко. Еге ж!» – притакнув Мручко. «Є такі, що раді б, щоб гетьман скорше сконав, свербить їх до булави долоня». «Ех, люди-люди!» Той, що його Мручко назвіди слав, прибіг. Мов, із окропу вискочив, мокрий, задиханий. «І що?» – спитав Мручко. «Московський відділ іде». «Московський відділ? Тут, на Третькій землі?» Сто гадок прибігли йому по мозку. Сто першо вбилось, як цвішок. Мабуть по гетьмана. Висока порта згодилася видати йдуть, щоб забрати». «Бережись!» – гукнув на своїх. «Бережись!» – загуло кругом, і невеличкий, але добрий відділ виріс, як із-під землі. Кріси в руках. Гордієнко до своїх підскочив. За часок січові чуприндарі чвірками наступали. Земля під ними й доданіла. Розгукана юрба подалася і принишкла. Побачила силу. Хоч невелику, але зорганізовану. Це найкращий лік на їх Андру сила. Мручкова сотня і Гордієнкові запорожці відділами гетьманський намет окулили. Надійшов Горленко. А це що? Нічого, не тривожтеся, будь ласка. Це от так собі. На своїх людей бити хочете? Поки що ні, а як треба, то і битимем. Не розумію вас. що багато розуміти?» – гукнув до нього Гордієнко. Якийсь московський відділ натягає Московський відділ? Сюди? А то ж як? За вами йде, щоб придати цареві Кинув йому мручко Горленко не допитувався більше Повернувся і до своїх почвелав За хвилиною і горленківці невеличким чотирихутничком Як мур стояли І герцикові, і орликові козаки також Табор прочуняв, протер очі І до оборони зірвався по наших трупах візьмуть. Хай лиш спробують, дамо їм бобу. Коли битися, так явно, а як гинути, то славно. Хтось затягнув, шаблі нашої поржавіли. Хтось підхопив, від нього сусід переняв. Відділ відділові передавав. Одна частина другі, аж по цілому майдані, по всіх полях між бендерами і варницею понеслася пісня. Шаблі наші поржавіли, Мушкети без курків, Та ще серце козацьке Не боїться турків. Ні турків, ні москалів, Ані самого чорта. Поборемось, доповідали. Поборемось, лунало між бендерами І варницею, аж від далеких Лісами і виноградами Позеленених горбів відбивалося. А загадковий відділ Усе ближче підсувався. Москалі, шведи І турецька ескорта. Як минали козацький табір, москалям очі засвітилися. Жалує вовк, що барана не з'їв. Гарні ягоди та кислі, що? Москалів давали, що не чують. Позадирали голови, як попова кобила. Почерез гріб плюють. Цареві люди так і горді, мов вошона оксамиті. Підняли морди і кочергою носа не дістанеш. Приходіть лише до нас, побачите, пригнем. Старшини насилу вдержали козаків, щоб не робили бешкету, бо москалів турки супроводжали. Відділ, попри козацький табор, до Шведського пройшов там його з усіх сторін шведські батальйони обступили, не вважаючи на турецького ескорту. Тут шведська королівська бандера, тут і влада його, на цим позиченім шматку землі. Москалі турки осталися під королівською вартою. Майерфельда і Цедергельма до королівського намету попрохали. Короля ще не було. Він почувши, що наближається якийсь відділ, поскакав з кількома драбантами на зустріч. Розминувся або загнався далеко в степ, або по своїй звичці шукає якоїсь пригоди. Важко йому спокійно висадіти на місці. Неможливо. Майерфельда і Цедергельма повітав старий гультман. «Ох, тож втішиться їх милість король, як побачить ваших милостей панів моїх і добродів. Гадаєте?» «Не лише гадаю, але я знаю, його милість король не раз згадували пана генерала і вас, пане секретарю». «Згадували?» «Згадували і грузили, що якби вам волос з голови злетів, то не тривають цареві». Сердиться король, як то цар смів королівського посла задержати в неволі». «Цар гадає собі, що йому все вільно, бо він побідник». «Непобідник, а негідник», – доповів Гультман і побіг принести щось, щоб погостити таких несподіваних гостей. Мейерфельд і Цедергельм розглядалися по пишному шатрі «Дарунку Сараскіра». Польове ліжко, синє покривало, срібне вмивальня, високі чоботи біля ліжка, старий королівський плащ, роткинене на лавці. Все, як і перше бувало. Нічого не змінилося в королівськім життю, хоч жити.